Kwa mwanamke mjamzito au mwenye kunyonyesha hana uwezo wa kumlisha maskini mmoja Afanyije mwanamke alifuturu katika mchana wa Ramadhani kwa ajili ya ujauzito au kwa ajili ya kunyonyesha atakiwa alipe hiyo sioma zile siku ambazo kuwa alifuturu lakini hali hapa ni kuwa hana uwezo wa kulisha aweza kufunga atafunga lakini hana uwezo kafara ayo kwa ajili ya kufungua kwa mwingine kwa sababu ya mwingine yaani mtoto wake hapa mwezimu subhanahu wa taala hakalifishi nafsi illa usaha illa ambacho nafsi chaweza la yukalifu allahu nafsan ila usaha kwa hivyo atakuwa ni mwenye kufunga tu na hato, lisha chakula kwani amefanya kile ambacho kwa kiko katika uwezo wake wallahu alam.